السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعاقبه للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين والصلاه والسلام على رسول رب العالمين محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والتابعين لهم بإحسان الى يوم الدين يسلم تسليما كثيرا اما بعد ايها الاحباء الكرام نسال الله تعالى باسماءه الحسنى وصفاته العلى اي يا ثواب الاله برحمته وأن لما يحبه ويرضاه بل يتون موضوعي مهم وموضوع كبوا inayohitaji umakini umakini katika kuizungumza umakini katika kumsikiliza na kuifahamu na kuipeleka kuifitisha kwa wale ambao hawakuhudhuria mahali hapa wala hawakuyasikiliza mazungumzo haya na kuzungumzia nusra ya Allah Subhanahu wa ta'ala kwa wajawake wa ummini unalizungumzia jambo kubwa la mustakbali wa Uislamu sababu nusra ya حكونا محالي <سؤال> لنطوكا اسيپكو من عنده سبحانه النصر من عند الله وحده يا دوكواكواك تو نوسرا ونسندي دوكواكواك الله سبحانه وتعالى بيك ياك لا نوسرني زوادي الله سبحانه عطية عطيه ربانيه الهيه ني تون او الله سبحانه وتعالى انوابا وجهك كباوا امباشو او عطيه امبايو ني مانوثه بتحقيق الايمان الصادق والالتزام بشرع الله تعالى نصر الله سبحانه وتعالى imeshurutishwa na imefungamanishwa na watu kumwamini Allah subhana imani ya kweli na kulazimiana na sheria zake Subhanahu wa Ta'ala na sote kwamba nusra inapokuja ya Allah tunaposema kwamba hii nusra iko tunamaanisha kwamba msaada wa Allah kwa waumini kwa wajawake waumini inamaanisha ushindi anawapa wajawake waumini dhidi ya maadui zao kadhalika uislamu kwa, kwa na nguvu na kuwa juu neno la tauhid la ilaha illa allah na kupata nguvu za waumini na kuvihi kwa dini yake subhana iko waislamu wanaishi katika hali ya izza utukufu tukufu nguvu na jambo liwe katika mkono wao hali hiyo inapoondoka kwa waislamu inamaanisha kwamba nusra imeondoka kwa suali na kuwa mataa nasrullah itakuja lini nusra ya allah ni suali muhimu sana hasa kutokana hali na wakati tulio nao sasa wa wanapitia mengi yanayowahuzunisha wa Yana wanapita wa wa katika kipindi kigumu kama dhila kutoka kwa maadui wa Uislamu jambo hili linawaumiza Waislamu wengi bali pengine Waislamu wote wenye kujitambua katika dini yao wenye ghera na dini yao hali tunayopitia Waislamu Kwenye sehemu mbalimbali za ulimwengu ni hali zinazowe huzunisha wengi sasa si vizuri tukakaa kimya tukawaachia wana siyasa, na wachambuzi wa habari na vyombe wa habari na social media tukaziachia ikao hizo ndizo zetu uislamu wetu na hali zetu sisi tukakawa kimya ikawa hatuna cha kusema na huku tukijua kwamba katika safu yetu wa kuna watu wengi wajinga hawajui dini yao hawajui mafunzo yaliyomo ndani ya kitabu cha Mola wao Qur'an Karim wala hawa mafunzo ya mtume wao Muhammad sallallahu alayhi wasallam yaa nayi vipi tukawaache waislamu hawa wanafinyangu katika mikono ya washiuku wa Uislamu na wana wakipele sokoto, sokoto huku na kule wakibabaiishwa hali ya kuwa uwezo wa kubaini upo kwa tumefanya khiana tukinyamaza kimya leo hivi sasa kwa wakati huu tukitazama wale watu wengi ambao wanaifahamu haki apo kimya utaona madhara yake kwamba waislamu sio wote wengi wao wazee kwa vijana waki kwa waume utaona wameamua wao wenyewe kuwa wachambuzi wa mambo ya uislamu na masiri yake Maulamaa hawatui nafasi tena mashaikh adduat Hawana nafasi kutokana mazingira waliotengenezewa kwamba hawa wana au hawa maulama wanaoitwa maulama kwanza ni wanatumika watatuambia nini sisi ni baraka wa watawala Wata kama ni maraisi au wafalme na hao wale wenyewe pia ni na nchi zao ni nchi za kinafiki za kikafiri za kishirikina kwa hiyo hao na wazuoni hao wanaotumikia wale mabwana zao na hao mabwana zao wana mabwana zao wanawatumikia kwa hiyo nini wakati sisi tunaoona life kwa hiyo nafasi kwanza ya kupewa wanawazuoni wazungumzi haipo kwenye jamii ya waislamu wengi wao kwa baada ya kuvunjwa msingi huu madhubuti wa kuachwa jambo katika mikono ya wanazuoni wa Kiislamu wana ulamaa wa ahli sunna wal ndiyo waelezee mambo yanofungamana na mustakbalu Islamu, wa Uislamu ndiyo zungumzie kuhusu na wazili mambo makubwa makubwa yanayoshuka katika umma matatizo na majanga na usibu umma badala ya kuapa nafasi wa ulama wazungumzie kuhusu ya tatizo tulilo nalo ile nafasi sisi msheyondoa kwenye akili zetu tuibaki sisi wenyewe ndiyo vinara katika uchambuzi wa matatizo yote yanayotokea ulimwenguni kwa sababu tu naweza kufungua katika mobile yangu nikatazama kwa youtube au kwa mtandao mwingine wowote nikatazama habari nikasikiliza nikaona alafu mimo mwenyewe nikaona na uwezo wa kuzungumza sinda akili kwa ni akili nimepewa yakazi gani sasa tukifika katika hadi hiyo tukifika kwenye kiwango hicho tutakuwa tumeingia mahali pabaya atapasi kwa kutoka huko tuliko ndiko kazi ngumu sana. Na huko ndiko na kutaka maadui zetu. Kwa sababu tukipata mtu wa kutuelekeza kwamba haya yanayowafika sababu ni hii na matakiwa mfanye hivi akipatikana mtu atakaye uzindua mrudi katika usawa basi nyinyi mtarudi kwenye saba ule na hamtawezekana tena hautaweza kufanya wanaolitaka kwa hiyo wanatengeneza mazingira ya kuchafua ile hali ya usalama wa fikra fikra ya muislamu Itikadi ya muislamu ufahamu wa muislamu sababu ukishakuwa na ufahamu wa kimakosa juu ya qadaya mbalimbali hata fikra zako zitakuwa za kimakosa na maamuzi yako yatakuwa ya, ya kimakosa ni makosa juu ya makosa juu ya makosa na hutaweza kufikia katika usawa Kaza sisi tutakazozungumzie lini itakuja nusra ya Allah Ili Hali tuko kwenye kipindi hiki kila mmoja anafahamu kinachoendelea ulimwenguni leo hali anayijua. Winalee alhamdulillah sasa kumekuwa na wepesi wa kupata khabari nyingi katika ulimwengu kwa wakati mmoja. Ulimwengu umefunguka. Umekuwa zaidi ya kijiji. Sasa kwa hali hii tuliyo nayo tushakubaliana nusra ya Allah itakuja lini? Tukiuliza swali hili ni kwamba haiko Haiko vipi ni kwamba sisi tumezidiwa nguvu na wasiokuwa Waislamu yani kufar Wao ndio wanao dunia katika nyanja mbali mbali. Kiuchumi, kisiasa, kijeshi, kila kitu. Wao ndio wameshika dunia, wao watapanga na nyinyi mtafuata. lili ono halali watasema halali hata kama ni haramu na lili wanaliliona ni haramu kwao litakuwa haramu hata likiwa halali na nyinyi mwatakiwa muamini hivyo na mfuate hivyo tumefikia kipindi hicho anaweza kudhalilishwa yoyote kwa wakati wowote na hakuna kusema lolote anaweza kuonewa yoyote akavalilishwa akateswa Akifanya huyu sawa akifanya huyu si sawa hilo hilo jambo moja Akifanya Muislamu gaidi Akifanya kafiri ndiyo sawa dhidi ya Muislamu Kwa ufupi kwamba uonevu umezidi katika ulimwengu watu wanaonewa, waislamu wanaonewa wanadhalilishwa thalibisho heshima zao bali wanavunjwa nyumba zao niji yao sasa hii nusri itakuja lini bila shaka tunatakiwa tukae sisi kila mara tuniumizwa itakujeni nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala naswala hili sigeni kwa sababu limetajwa ndani ya Qur'an waislamu ulipita kati ya vipindi vigumu wakafika kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kamlalamikia akamuuliza hii nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala itakuja dini mbona hali kuna namna hii ya rasulullah uonevu manyanyaso haya mambo yatakushalinyo fasa kwa muda huu mfupi tango kwa maghrib kisha kufika isha na kwa sababu watu wana haraka wana mambo yao wana shughuli zao Hatutaki kuotia dhiki tutazungumza kidogo tu shule zimekuwa nyingi na mambo ni mengi sasa haija kirishi si tu tu mahali tufahamu tu sasa hiyo nusui itakuja lini tujaribu kuzitazama tukangalie uislamu unasemae Suala la uislamu lilo na uislamu hapo zamani na sasa na huko mbele kwa uzuri kabisa wa dini yetu ni kwamba mambo yake yote yamebayanishwa hakuna kitu kinachofungamana na uislamu sio zamani wala sasa wala wakati ujao isipokuwa utapatikana ubainifu wake shida iko kwenye kufahamu tu na kujua sasa mahali ambapo tutapaangalia sisi zaidi ni kucho kwenye al alkarim na sunnah annabawiya asharifa mtume wetu sallallahu alaihi wasallam anatuelekezaje kuhusu jambo la umma huu. Kwanza suala la nusra ya Allah hili ni jambo lipo litapatikana tu. Wala hakuna anaweza kulizuia. Nusra ya Allah Subhanahu wa ta'ala yu karibu. Yuko karibu. Unataka kujua hilo? Isome Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala anatuambia am hasibitum. ان تدخل الجنه ولما ياتيكم مثل الذين خلو من قبلكم مستهم الباساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين امنوا معه متى نصر الله الا ان نصر الله قريب Allah Subhanahu wa Ta'ala anatueleza kwa njia ni suali kwa njia istinkar kuonyesha kwamba ni jambo lisilowezekana mnadhania kwamba mtaingia peponi yani mnadhani kwamba mtaingia peponi tu na hali ya kuwa haujawafikieni nyinyi mfano wa yale yaliowafikia waliokuwa kabla yenu wenzenu ziliwapata wa taabu yaliwapata madhara wenzenu walitingishwa mpaka mtume akasema mtume na wale aliokopa pamoja nao wakawa wanasema itakuja lini nusra ya Allah Zindukeni mfahamu ya kwamba Nusra ya Allah iko karibu aya hii tu utaona yaani tunayosema kwamba nusra ipo na ni atiyatun, rabbaniyatun, ilahiyah lakini manutah bi shurut nusra ipo ya Allah subhanahu wa ta'ala lakini imefungamanishwa na jambo muhimu kabisa ndio nikutimiza masharti na vigezo vyake nadhani mtaingia peponi tu hivi hivi na ili hali haujawafikia mfano wa yali yaliyo waliokuwa kabla yenu taabu ziliwapata shida madhara waliumizwa waliuawa waliteswa walifukuzwa kwenye miji yao wakatolewa katika miji yao wakapokonywa mali zao waliadhibiwa kwa mbali mbalimbali za adhabu walifika kwenye hali ngumu sasa nyinyi mnataka kuingia peponi hivi hivi tu katika aljanna hivi hivi tu kwa maneno haya tunaona kwamba siku zote ili nusra ya Allah subhanahu wa ta'ala ipite ipatikane lazima misukusu ipite. lazima ibtila min Allah subhanahu wa ta'ala ibtila mtihani kujaribiwa lazima tupite katika hali hizo hii ndiyo sunnatullah fil kaunu tunapimwa sisi Sasa pale tunapopimwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala tukapewa mtihani huu ni mtihani umepewa unaangaliwa utafaulu utafuzu unapopewa mtihani alafu ukauacha ukaenda kinyume na vile anapotaka Allah Subhanahu wa Ta'ala wajitangazia matokeo ya kushindwa